¿Sí? Sí. Lo que sí estoy bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. Me corté el café, ¿sabes tú? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El café buscaba? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? اه يسعدني يا امي. دعونا ان تنمي هذه اذاعتنا وتوثق روابط الموده وحسن التفاهم بين البلاد العربيه المثالي وبين بريطانيا العظمى وختاما نكرر لكم التحيه ونتمنى ونحن على ابواب العام الجديد Un Lazare, un Lazare, un Lazare, un Lazare. Una vez, ¿probé? Una vez, qué rico también. Taza va a llorar, eh. No, ¿Gallegos, Boa tarde, Racha el León. Aquí estamos, un domingo máis nas estudos da Sinxili Quiratea. Cundo os últimos programas deste ano 2015. Eh, e eh, bueno, estamos aquí quedéndonos con uso noso licor cafe que <risas> falta fai Ahí está falta O compañero fai. Pablo Maiseu Boa tarde Pablo Boas tardes Ana, boas tardes a todas e todos que nos escoitades Atraveso da FMCN ou atraveso da internet nessa página de sinxili.net E como sempre aquí A sete e media pasadiña xa do, Dun domingo, domingo 13 de decembro As portas xa Das datos de Nadal e, como digo, vendía a compañera Ana Posiblemente un dos últimos programas de este deste ano cando non di esta tempada, que non di tempada e desta décima tempada de, de licor café. Eh, dicimos posiblemente un dos últimos porque o vindeiro domingo día 20, eh a compañeira non vai poder estar e, e eu tampouco sei se poderei poderei estar ese o vindeiro domingo co cal daríamos rematada esta esta primeira volta da na tempada 2015-2016, pero tranquiliños que que o, café, o licor café non ha de faltar nas vosas mesas no Nadal. De seguro, de seguro <risas> que en algunha repetición nos vedes atopar e e se non, habemos de estar de volta pois pues, no no vindeiro ano 2016. Así que que bueno, a aproveitar de Abrir ben as Orellas hoxe que que o programa ben ben con cousiñas como a sempre con historias de galicia e eh, cunha entrevista a, a un rapaz eh, bueno, a un, bueno, Ana pode explicar mellor el representante non sei se representando non de que cultivo é Po pois, eh, ah, eh, forma parte do, da asociación de amigos da adorna de Porto novo uh -huh. eh, non sei que cargo exactamente pero é bueno, membro da asociación si sí, a partir de oito falaremos con el que nos conta un pouco como se chama o, o rapaz si sí. Alejandro Piñeiro Alejandro Piñeiro Jandro, si sí. Pois pues, vamos a estar a partir de esoito con Jandro E a ver que nos conta sobre das dornas De a esas ver, ver. embarcacións tradicionais na, No noso país Tamén Se un ando trabocado aquí na, en Oscalerría Tamén o, Obo que alguna que outra dornas Non sei sé hasta onde se estenderían eh, Pero bueno, xa Preguntaremos, os, ahí está O experto Ese o... Aos que, que nos escoitades Tedes algunha dúbida, xa sabedes Temos o Facebook aberto Ese licor café Espacio pro encontro no, no Facebook Aí podedes votar as preguntas ou As inquedanzas que teñades As peticións musicais O que vos pete nese no, entre Facelo chegar eh, E nos atopamos un entre Como non, ave un moquinho Pois sabemos facer Para vos ese espacio aquí tamén No licor café E eh, eh, nada, comenzamos neste domingo 13 de decembro, cun frío tremendo aquí hasta beirado <ríe> hasta veira da, do estudio de emisión. Eh, Ana está un puiño máis sí. quentiña eh, e <ríe> a máquina a máquina prata eh é eh, bueno. Aquí cos cos trasgos estamos. <ríe> Entreas máquinas e os estamos aquí quentiños. Ahí está. Agora que poñer aquí algún estufa ou algo, porque vamos, mi madriña estamos que morremos aquí pero bueno pois hoxe damos comezo o licor café bueno, son nestes minutiños pois temos aí un par de novas da actualidade e, bueno, xa sabedes que estamos en período electoral e que anda a xente medio tola, sobre todo os políticos que prometen, que convencen, que din que fan, que van facer e que nunca fan nada, despois ao fin ao cabo, non? E, e bueno, temos as peticións tamén de pa que vamos a votar tamén, non? De outro ano que durante 4 anos, cada 4 anos o teu voto non sirve para nada, non? Sirve para manter a, a un poder corrompido, a unha xente corrompida no poder e que ao final fan o que o que lles peta. Eh, bueno, logo vemos poñervos un un vídeo que, represent, que representa ben esa esa imaxe e Sí, que non atopo. Non no me non me fastille. Aí en Sermos Galiza eh ditemolo, eh, a ver, echo a decir. Aí abaixo Donde pon eh, onde estás tú? Eh. O lausa da fotografía de Castelaño. Já topei, já topei. Era de Praza. Tenho. Tamén, tamén empreza a aparecer, Vale, vale. Eu vale. atopei o de praza, vale, pues nada. Non decimos nada, está localizado. Escoitade. Vale. Que somos o 80% da <risa> flota Si isto por calmente Que que bueno, non sei o momento. traballo non? Que se Quero que xe miro este para cá nas xente Somos mariñeiros sí, Somos mariñeiros Sabe que vai Quero que non estou no. no no no, no no, aquí para refiero... debate para a conselleira Son papeles de Madrid De Madrid e máis de aquí E posto na mesa que estou estudando Somos 80% Renúnco o compromiso sino que, que me mandaron una carta a agradecer por recibir a las 500 toneladas que conseguimos ver, después volvemos a plantear otras 500 que no las aceptaron ¿Eh? entonces, si se ponen de acuerdo entre unos barcos y otros barcos ¿qué barcos? no somos a mayoría hay, ¿no, no somos a mayoría no somos a no, mayoría estamos en democracia estamos en democracia y ustedes sí. patearon un reparto os outros bares. Vale. Gusto, ahora non traballo, oh, no, non no, sí, no eh, es sin, non están, non está. Gusto moita para cara esa gente. Eh, a cara para, eh, para, a cara mozo, ca... cada ir a ir ahí, que non no unha gota no. para mir con un de barcos. non se, non E que se pactou un acordo. Ahora non se van non 20% horario. Que se que non temos peixe peixe ao mar, non, sabe ou non. Sabe perfectamente que eu recibo os seus representantes que pactamos con 500 toneladas más que podemos llegar. A estoy, usted no representa. No usted no representa. Lo ¿O ¿O. Ah, o vale. No lo representa. ahí está. 200 familias, por familias. 200 familias. No, no, o si la respuesta no hay ningún problema. No no tenemos ningún problema en volver a hablar. Ora, queremos asentamos, asentamos diante de sí, mexen... uma dende cun nada, caso, no Non as gallego nin nada, home. A da nos colas. Pois pues aí estaba ese vídeo Lo que... Supoño que os nosos ouvintes adivinarían Quen estaban a falar e con quen intentaban ter unha... Unha conversa ou quen intentaban que os escoitase, non? Aí está, aí está, estes eses mariñeros do cerco que que as portas dun mitin do Partido Popular en o que Feijoa participaba como como cabeza de cartel pois a chegaron salí pois a Xixirlle que os atendera eh, porque bueno eh, tuveron que ir hasta Carballo digamos, para que Feijoyer faga caso, porque xa levan non sei se xa van 60 50 60 días eh, acampados dentro do Pazo de San Caetano si, sí, xa levan eh, bueno, eh, Igual dos meses non, pero... Sí, cincu... eh, aí pero igual 50 días, sí. 50 ou 60 días, sí, non sei, sí. non sei, xan 50 días que xa levan acampado dentro do Pazo de San Caetano. De feito, as mulleres ora poños ao frente de, da loite, fan o relevo, mm. e eh, están aí para buscar unha solución a... o problema que, que arrastramos xa de, de, de sempre, non? Pois o problema da pesca, o problema do leite, tanto, o sea o problema das infraestructuras eh, agropesqueiras da do noso país, non? Que tan tan esquilmadas e eh, tan tan pouco apoiadas polo polo polo representantes públicos que temos están. E, e bueno, tuveren que chegar un meeting a Carballo, pois para poder ter esos 2 minutos ese, ese, poder compartir esas palabras con Feijo para que Sí, increíble que, era, que, que que como falar cunha parede. Como unha parede porque xa, xa dixo, "No, no xa, encima me me agradeceron". Sí, sí, sí. agradeceron me, que mandaron un, unha carta de agradecemento. Unha, unha carta de agradecemento que me presentara que conseguí 500 toneladas. Mi madrina. <risas> eh, están aí o o representan o 80, o, os que representan o 80% Do sector do cerco e eh, que desecho unha cara e de dicir, "Bueno, este este señor eh, que, que, de que vai, no?" É vergonzento. É eh, moi vergonzento. Eh, eh. Pero bueno, aí está a imaxe, a imaxe da, do que do, do que temos no noso país, non? Mm. Da xente de, de como nos tratan e de como nos ningunean, eh e claro, encima estos doito do, os que representan o 80% teñen que falar cos outros do 20. Se son a maioría os do 80%, o sea, mm. dous van mandar que oito, más que oito persoas. O sea, e, e, teño que ir falar con eles cando eles non se queren sentar, é, é seguro Por aí perdimos un pou quiño estou falta sí, información é, de información de que son ese 20% E que intereses hai que interesar representan no? mm. estaría ben saber se ese 20% pertence a a, a industria a grande industria pesqueira no? A sectores de industria pesqueira que, de, que son inversores e que teñen bueno, falamos de como pescanova e movidas así no? de, uh -huh. igual teñen a igual dos 540 toneladas de máis que, que sacaron, pois levan o 80% eles o 20% igual a 80%, 80 do reparto. No. Aí tia saber, ¿no? Sí. E igual Feijo representa ese 20% non 80%. Non sei, é un poñiño o que me quedou na dúbida, o que aí está, pero bueno, tentaremos informarnos e, e sacar unha conclusión debidamente real e e bueno, a ver en medir os programas o podemos facer pero bueno, queríamos mandar este vídeo para que escoitarades como actúa un presidente da xunta que ten un interés por, por os seus veciños ¿no? sí. bueno, como non actúa mellor dito, como non actúa porque sí, bueno, sí. porque aí está como o que non debería ser sí. está na figura de de Feijó e como debería ser sería que este señor xa xa, xa chegara Bueno, pues pasado domingo demos a Nova de Cana Pastor que si separara a falar con Si si a falar, bueno, estamos en elicios. si, sí, tamén bueno, <ríe> hai que para sa falar hasta co co camarero que che sirvo café. Sí. ¿no? Ainda que ainda que cho paga outro guarda espaldas, ¿no? Pero, pero Pero que incluso ata se estranou de que non separase pero o propio Albertito presidente. Alberto Feijóo desaparecido de estás, Alberto? ¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás? <ríe> sí. Alberto por ahí de parrandes. De parrandes. Parrande. <risa> eh bueno, tuvieron pues que los mariñeiros aí Carballo pois a achegarse eh bueno, eh, e total pa que diga eso. No, no, se me mandaron unha carta de agradecemento de que eh, el otro outros per se si con os, no, no con nós non te reuniche, o sea, pero, <risa> entonces que en minte, ¿no? Sí, non, no, é eh bastante. O sabemos que minte. Sabemos quen minte. Eh, que para él es también ir a tal a falar, intentar falar con él, non recibir esas respostas ten que ser tamén eh no super desmoralizador, non sei. De que bueno, yo dixeron aí, non nos representas. Sí, sí, sí, de que así. Non nos representas. Non nos representa, non es galego ni nada, o sea, No, é, non, es, non defendo os intereses do non, do 80% non de a... para nada, Está visto eh Pues sí. É ter que ir a un meeting para poder falar con el é moi triste, eso é... Por iso, tercando andar así detrás del detrás dele, o sea, é... é moi triste con presidente da xunta, pois este tiña seña, seña este o presidente da xunta. Non? Pero bueno, agardemos que o vindeiro domingo pois se leve un bon susto. Eh... e como pronostican sí. algunhas enquisas que vemos por aí, non? Eh... Parece ser que que marea, as mareas esas galegas pues pois, van subindo, van sí. tendo pulo sí. tamén nos alintan o o caso de que eh, o PP é o que resiste entre os maiores de 55 sí, anos eso tamén o vingo xe <risas> entonces bueno tiñan razón que morren selle esos <risas> <mis> votantes <risas> eh. oxe, bueno, pues ha hecho unha unha pequena lidicia non de E que bueno oi se acusa é iso vamos lle dar tempo o tempo e que, que bueno dentro de de anos xa pois esa base social esa base social xa habrá desaparecido e, e podremos ter un país novo non podemos constru un, un paísxeo de ilusión e, e con gañas de traballar e con xente que se de a cara e se poña o frente de sí. o frente de todos os sectores que reclaman non pode reclaman reclaman autoridade, non? Reclaman alguén que poña que lle poña cara e lle diga a Madrid, isto non é así porque non vou permitir esta esquilma o país galego, non? Os traballadores e traballadoras de do noso país, non? o, o sector leiteiro, o sector pesqueiro, mm. o sector gandeiro, non? O sector agrícola, o sector o, o, o mal sector industrial que temos, non? A pouca industria que temos. Non? A, o sector eólico, a Que, que nos deixen xa desquilmar de a nosa terra, no Si sí. Encima que esquilmar sin ningún, sin ningún beneficio Isla. directo, non? Si sí. eh, Que é moi lamentable, non? Que estemos dando, dando, dando, dando que vayan a nosa terra, que nos quiten, non? Si, sí, un espolio Un espolio E eh, eh, que nos teñamos que poñer encima a cara de Bueno, eh, as cousas son xa así eh, Que ya vamos facer? Eh, eh, que vamos facer? no Que vamos facer, non? No. <risas> hai que facer hai que facer deixarse de, de, de, de, la, de laios e eh, esa louco e eh, poñerse xa a traballar, non? a traballar por un novo país e, e por unha nova por unha nova ciudadanía galega, non? por unha nova sociedade que, que loite polo, que non se deixe que non se deixe que non deixe que se que lle mexen por riba non? como sí, se vai dicir sí. pero bueno pois pues un pouco nessa liña que temos aí o noso sector primario que están desmantelando os gandeiros están de novo nas ruas que xa estiveran en setembro Si, sí, empezaban, xa deramos aí tamén Empezaban sí. cos boicots ás distribuidoras do leite, non? Si sí. sí, Estaban coas esas tractoradas tamén Que tiveron en varias cidades Estiveron colapsando o tráfico E así para protestar pola Polo prezo do leite e Outra vez están na rúa porque As conversas co Co goberno Da xunta Pois non Desaparecido Si, sí, non que non deron o freutón que eles estaban non, que, esperando que non están cumplindo o prometido é. Non, non, eh, aí si. está eh, despois desas tracturadas de dobrao deixáranse porque había un compromiso por parte da administración de que bueno o precio do leite eh, a subida no, no consumidor final tamén repercutira na, no gandeiro non, que, as, que as distribuidoras foran máis, máis legais mm. e eh, bueno, parecer que eh, Está visto que o precio do leite subeu po, po consumidor final, pero non subeu pro pro produtor. Todo o contrario. Cada día está máis están nos achuchando máis e eh, están intentando que, que produzas a precios de esclavo, non? Si. Sí. Bueno, é un pouquiño tamén o que pasa no, temos aí tamén unha pequena reseña, non, de que eh non me acordo o porcentaxe teria que buscar a nova, pero tiñemos aí en sermos eh, en, en praza tamén a vez publicado de que eh, unha grande maioría das traballadoras e traballadoras galegos cobran por debaixo do, mínimo, do salario mínimo interprofesional hmm. a, sí, tamén de, o sea, salarios de miseria o sea, tra, xa cobrar por, men, por menos do salario profe, interprofesional pues, é unha salvaxada no? o sea, porque o salario mínimo profesional é baixo xa de por si sí xa baixo de por si, por, por riba de cobrar menos e seguramente estes trabalhando as 8 horas ou 10 de xorna da diaria e o do leito vai no mesmo no, na mesma no, liña tú produce por debaixo dos, dos custos de produción tú vende por debaixo dos teos custos de produción que eu xa venderei eu xa venderei o leito o, producto, o consumido final por riba das súas posibilidades tamén eh, porque hai, tolle o eu compro o gandeiro por debaixo do que lle costa el producir mm. pois vendo o chat e consumir o final por encima das tos posibilidades económicas porque tú encima estás cobrando por un salario me, menor do salário minimamente profesional tan o se sí. ah, unha ruína para todos menos doblementeobreidos doblemente para... empobrecidos doblemente mm. doblemente o sea tú traballas na nunha granxa Vives, traballas en precario Cobras en precario Os productores pagan, Paganlle en precario E logo tú vas comprarlle o leite A precios de, de Estados Unidos non Anda carallo E bueno, non sei Andan aí con, con movidas tamén En, en Lugo e en, en Coruña Non? Sí, pois pues, si, sí, andan organizando eh, Pois pues, en Lugo Outra vez eh, Medio milleiro de tractores aparcados no contornada muralla en a Coruña perto de 200 que están nas proximidades de áreas comerciais para protestar por ese sí, por ese ya, preso eh, ¿no? No. recordando ya xente que, que bueno, a eles consta es parece que estaba estipulado 037 a un litro de leite, sí, penso que 0,37 sí. sí, andan aí entre 35 e 37 céntimos e están ellos comprando a, a menos de 30 céntimos sí, sí. igual e, de céntimos de, de diferencia de centimos de diferencia de vai, pero logo o que pasou neste último ano foi que as distribuidoras subiron o precio de litro consumidor final tamén. Mm. e logo hai casos como ainda estando fai pouco na Galiza cometáronme nun certo que non non pude contrastar esa información non pero debeu salir na galiza o sea, de que hai grandes pois, grandes distribuidoras eh, eh, grandes distribuidoras comerciais non sí. entrela so día no? bueno, concretamento o día no que eh, que debe comprar leite leite a, a leite a río esa leite de esa prostora de leite de Galiza, de, de, de Lugo, de Lugo sí. e, e deberon descubrir que o leite do, do día debía ser auga con lactosa non era leite, era unha mestura de agua con lactosa o sea, leite en polvo, vamos e entonces bueno, hai un protesto ademais de... leite río e tempo non houvera noticias de que les traían o leite de Francia tamén Sí. En vez de comprar os productores galegos traen o leite de Francia Si, sí. sí. ahí está E <ríe> o sea, ademais o leite e eh, agua con lactosa <ríe> Si, sí, ahí hablaba Bueno, eso foi o que me contaron a Ló nesta última volta que estuve en Alí Si, sí. y... o leite río demasiado Debeu ser unha nova que se leo a Alip mas nos non tivemos aquí unha Eu non sei se é o leite de, de Eroski é o leite río tamén ou o leite celta É galego O de marca blanca de Doroski é galego tamén Pois pues non sei Non sei, non... sei se río Non che podo dicir eh, sí, Non sí. somber que non compro Presamente non xa, compramos leite xa, de Tretabrik sí. eh, <risas> eh, Hai que buscar outras, outras formas eh, E dende aquí Pois pues, Eu eh, non sei se, se alina Galiza E esas máquinas de, de leite Como hai aquí Non sei vou decir, no. Me fixarei agora cando vaya no Nadal. Investigarei. Pa por toda esta alimentación nos animamos a dende aquí dende o programa dende do licor café, pois pues, sempre a a buscar outras outras alternativas que seas aí eh, eh fora destas de, de redes de distribución comercial, non que, bueno, o, fi, o fin ao cabo sempre sempre caemos, non? E, e que en fala tamén pois pues, sempre acaba caendo algún produto pues, a mercar, non? Pero sempre que tentar Eh, de buscar outras alternativas que asai hai que as hai sí, sí, o malo é eh, eh, esas alternativas que igual chocan co, co ritmo de vida que levamos, que de por si sí é un problema eh, aí está tamén entón, eh, todo está pensado é un pouco todo, non? A, como a pescadilla aí y... todo está pensado, todo está traballado xa pensado para que tú sí, para que funcione así e punto sí, de, sí. de de, de creaxe necesidades non? Eh, de facer que tú tiñas que ir a ese, a ese, a ese comercio a esa forma non porque mm. o ven que todo fora da moda ou ven non tres por falta de tempo ou porque o traballo nuno ito impide ou pero bueno, hai que facer un pequeno esforzo porque ese pequeno esforzo vai repercutir na mellora da, da nossa sociedade non e do veciño que temos ao lado non hai non hai que esquecer non que todo isto estálle pasando aos veciños que temos nos na galiza non? os nosos veciños de Os nosos veciños próximos, non? Da, da aldea do lao Os productores do leite que, que teñen cara, teñen nome, teñen apelidos, non? Sí. E que viven a A poucos quilómetros da, da, da nosas cidades, das nosas vilas O que inclusive Incluso é, é Posible que, que algún deses productores Señan veciños da casa materna Da aldea dos teus pais Ou dos do anai Ou familiares teus directamente sí hai que tentar non de buscar un unha alternativa iso e, e, e explotatála non enda que nos custe seña traballo o sea laborioso nos coste traballo o tempo pues, pero hai que tentalo porque vai merecer a pena ao fin o cabo o sea, canto málle canto eles deixen de vender de, o sea, de ter gañancer nesa venda han cambiar o chip non pero mentres teñan xente que compre e que pique onzoi pues... Pois han poder antes de seguir co poder e co bastón de mando, non? E, claro. e desexirlles, pero bueno, hai que tentar romper esa, esa cadía e, e bueno, e aí iniciativas e, e aí hai, hai posibilidades e hai que dar pulo a esas posulleiras tamén porque esas posibilidades sí que traballan polo polo respecto á terra e polo respeto ao, ao produto de ao produto galego, non? Hai cooperativas de consumo tamén a Galiza que que traballan en prol Hai xente que se, que se une para buscar solucións a A ese problema de distribución, ¿no? Eh, bueno. hai que hay que tentar facer un pequeno esforzo e deixarse de estar tumbados no sofá vendo a televisión e ou xogando co PlayStation ou navegando na internet, sí. e deixar cinco minutiños nada máis de estar aí conectados no Facebook. Non na no da radio, eh, o da radio eso non. é vo... importante. Es importante. Sí. <risas> mediano a os domingos o Facebook da radio non o quitedes, pero O resto dos días podes facer É buscar un okiño pois para buscar ese leite propio do do produtor, para buscar esses produtos da horta do do agricultor e bueno, do peixe xa un poñiño máis difícil, non? Porque está xa máis, todo máis controlado. Sí. Pero, pero bueno, hai que tentar, non? Si. Sí pues si sí, hay que facer país donde todos los ámbitos de las nuestras vidas ee y bueno, falando de eso, de de facer país, pues vamos a hablar con este rapaz eso, eso es mea, facer país es un lema do, do PP, no? si, sí, no. no pues apoderá, no se, una frase normal <risa> no, no, no, eh, facendo país, no, no es eso por un nuevo país, no, ese es otro eso, bueno, eso sería otro, pero no se soname un lema electoral estorado ¿eh? de país será será el grupo que el pobre está. a raíces que teñen en el estado de aquí en el gachisana pues vamos a falar ahora con con alejandro piñeiro que es miembro de este De, a, de esta asociación de, de amigos adorna de Porto Novo vamos poñer unha cancionciña para, para facer a, a chamada mentres como todo día gustou che malandrómeda ver, vaya, ¿eh? vamos seguindo aquí escoitando este grupo dúas tintas a ver a ver <risa> a cama facilmente, a casa tava limpa, reincendia, pirou para fora, passa um carro da madeira, e um policia, dá meus bons dias, entro na taberna, pido uma quinta, ponho minha cuca, atentos quando aprovo, sabia Deus, parecia mil de primeira, também o primeiro dia que eu vi ali. Antapia sultana barras velhos charlando surrio que nunca eu outra cunca toma duna bexo pago 1 euro pelas duas as ruas cans distintas caminhos um dia estou penso todo mundo a mina é toda gente passa do meu lado eu quero pidiado por campo bexo no quiosque jornais importada o criminal Gates mor en tironte ado. Un enfantamento compra pas ten que ser po me, compra dous. Flipo co. Agora, Microsoft De Bin Laden funciona bem Non sei se será o 28D É mais flipé Contas bellas raleiras que se ponen na praza De lao das escaleiras Nos testos, cos grenos, mancheas de mandangas Con sexy, papel, race, angolana Eu non sei que pasa aqui Tanta macana, está cheo de vellos Esta fin de semana Eu xa non me explico, hai un carnetado Que se imita ao Master totalmente idêntico não don feito, não assimilo, alucino Eu não sei como, é uma mágica que tomar as duas tinjas Duas tinjas Chamei o Smith pra contar-lhe que tá a beber Tomar-lhe algo com a caña, com um café É de quem nunca tá corrando na oficina Eu preguntei que Como que não que de fazer a mona Que já sabia os putos seguros de toda a vida Eu falei, colguei, pensei Cando passou isto? Sei todo este tempo, sei que estive dormindo As coisas vão em aumento entre Entretanto, caminho por ruas cheias de árvores E todo limpo, cruzou-me com fósforo é Elegante, com traxe, parecia outro pronto Me de que é doutor em medicina É quem marcou um chaleco, um É e é quedo só Acabou lá por estado de choque Cando passa un Ferrari Descapotable O chofer é o braço Com tres churris papudas a toda velocidade Un che curiosidade Oro a ver que me conta Ai, agora si sí, Falei pro seu contable Que se si queria deixar de unha mensagem Eu calei, colguei Já non tiña a retronica Flipei mais ainda que a cabina telefónica Meter a 50 Chamares o Gustavo Avite E me volvio que sobra A diarria todo o mundo A unha máis equi O chamares tu A ver que me di Ele dixe Ei, ti perdón, cabrón Ele dixe o cabra xente E che come o mata Neno, dixe que cambiaste As o teu punto máis Neste puntazo Que tem o mundo hoxe E tobe Nunha delurio uns tremens Porque non máis tome Duas tinta situación hai flipando con tanta contradicción é chamamón é sei que non sai da casa dos pais o único que falla e conversarse a Solís vai a movies é flipando de mona O dia avanza E me chantei E Vou tomar un viño A ver se me ponen Unha boata piña Que me mantenha toda a peña Que tá no garito Tá pendiente Da tele dun campeonato De break Na barra discuten sobre xadrez Neste mundo do revés Nen imaginades o okay? que Me conta un pavo Todo mamado Que tiene templado É o alcalde de Santiago A partir da sete na rua Só a metá Marcho contento pra casa Un día total Só a mobiel Sei que hostias que passa com a empresa digo a todos e já não quero mais sorpresas Despediu-se com saúdos pra minha esposa Marchei, apurei, a correr para casa Chego, abro a porta Não pode ser umas fotos do Papa É de escribar na entrada Há luz na cozinha en Ela uma estranha, chama-me carinho Ahí estaban esos malandrómeda con dos tintas eh, Bueno, otro lado da sonda tenemos a Alejandro Buenas tardes, Gando ¿Estás por ahí? Ahora, ¿estás por ahí? Uy, escucha eso fatal Sí eh, A ver, voy a ver si me muevo un poco y se un poco mejor, a ver, entonces A ver ¿Me ahora? Hola Escoitas mellor agora? Un pouco mellor, si sí. Escoitas é bastante baixinho eh, A ver, vou puñar o altavoz vale, A ver, a ver se vai un pouco mellor Isto das chamadas telefónicas Na sincili É unha cousa pendente que temos, eh Si sí. Mellor agora? Si, sí, si, sí, moito mellor Bueno, é vale, es... pues, Hay que me cambiar de habitación E estou Creo que estou mellor ubicado Entón Ah, vale Pois, pues, dicíamos antes que Alejandro é membro eh, da Asociación de Amigos da Adorna de Porto Novo Antes falábamos que non sabíamos se eh, tes algún cargo en concreto Na asociación Si, sí, pois, bueno, actualmente, onde hai cinco anos, son o presidente Carai eh, E, bueno, espoño que non me un tempiño máis Pero, verdade, cunha cousa que disfruto bastante E, ainda que, bueno, implica un certa carga de traballo é unha cousa que fago e eu e todos nos divertimos bastante, con bastante gusto e disfruto entón, mi Presidente, vamos. Carai. Eh, bueno, eh, o, o compañeiro, bueno, min xa me coñeces, non? Eh, o meu compañeiro aquí no Licor Café de Pablo. Boas tardes, Xarandro. Pablo. Iguas. Si. Sí e eh, eh, bueno, cantos anos levas? Levasse a cinco, en plan, chegaxe e a veixaxe o santo en presidente, o presidente ou levas máis tempo? Eh, si, sí, bueno, realmente non o máis tempo non consideraría efectamente que chegar e dicara xanto porque iso é presidente tampouque é unha bendición nin un cargo remunerado nin ningún unha carreira profesional e me ha aparecido pero, no pero é que me involucrei neste colectivo non só porque me interesaba o mundo das embarcacións tradicionais senón porque tamén me interesa o tema do asociacionismo e eh, agora é que sí que directamente a directiva estive un par anos como vogal e eh, despois, pues, medio me ofrecí medio me designaron presidente e ven daquela eh, Canto tempo leva a asociación em pé? ción fund no ano no97 eh, eh, como aar sabes... positiva é que moitos dos dos socios fundadores, eh, de peranos continúan vinculados e de maneira bueno relativamente activa a asociación então vamos paito anos como sabes un poquiño como xor de esa, esa asociación de amigos da adornna non o sea, porque non sei sé, como... Sí. Soname un poquinho como amigos da zoca Amigos de, ¿no? de recuperar un pouco Unha cousas que se van perdendo o sea Como xorde como un poquinho Si, sí, se queren eh, Explico un pouco como xorde eh, o, mov o movimento este A nivel galego Para que se entende un pouco en que contexto Xorde sí, eh, sí. o noso colectivo en particular E... Eh, A mediados do século XX As embarcacións tradicionais Que eran as embarcacións que os nosos repasados Utilizaban para, para pescar, para gañar saída Pois pues comenzaron a caer en desuso Por, por diversos motivos Principalmente Pois pues, a perda de protagonismo Do sector pesqueiro En detrimento de outros sectores económicos Por aparición dos motores eh, Intraborda e forabordas Que fixeron que se apostara Por, por tipoloxías de embarcacións máis modernas eh en uh -huh. algunos casos eh, conservando material de construcción y mm, más recientemente directamente cambiando material por, por otro, tipo eh pues, poliéster, metales pues por así. Entonces, sí. nosotros en empezamos a surgir una serie de bueno, de personas a nivel individual con inquietudza por la que en aquel momento era por conservar porque ainda había conservar y En agús casos restaurar algunhas tipologías. y bueno poco a poco se foise mais ou menos organizando, empezaron a a xurdir e a celebrarse algunhas regatas, principalmente regatas. Sí. E así se mantivo mais ou menos un movemento este durante os anos 80, 90 y foi quizás, pasou a 90, o solar modal onde tivo así un maior impulso ou un impulso definitivo. Xurdironse já algunhas asociacións, algunhas algunhas vilas de Ría de Baixo, da costa de Pontevedra e entre os directivos desas de de asociacións decidieron empezar a organizarse para pues para celebrar algún encontro, alguna concentración a nivel galego. No ano 93 celebrouse un primeiro gran encontro en Barca Centro de Galicia e foi nese gran encontro que foi en Ribeira donde se escurreu crear unha federación. Unha federación que aglutinase as asociacións que en aquel momento estaban traballando nas diferentes vilas. Que eran eran poucas estas asociacións. E foi un pouco nese necesurdir unha federación que un grupo de de persoas de aquí de Porto Novo, que ou a Vilana que eu, na que eu vivo, en no Concello de Sanxo, decidiu sumarse, <coughs> perdón, decidiu sumarse a, a este movemento social pois pues, da recuperación dunha parte que nos consideramos fundament fundamental do noso patrimonio cultural e e fundaron a asociación de amigos Adorna para que a xente perciba un pouco e que se trata, pois pues, eh, somos unha asociación de, de pasosas que a veces nos gusta, pois pues, eh, recuperar, conservar e por embador a nivel social as embarcacións tradicionales de Galicia en xeral e en particular Adorna que é unha uéa tipoloxía propia da, desta zona, da ría de Arousa e do norte da ría de, de onde nos estamos Bueno, que vaya por diante un poquiño que é un prazer, un gusto sempre escoitar a xente que que ten ese interese por recuperar un pouco a, a tradición, non, que é un pouco de o, o noso pasado a, a nosa identidade, non, de onde vimos e nos sitios no que estamos, non, por chegamos a, a eh bueno, e da pues, que que haxa xente que se dedique que se dedique o, no xe tempo libre de lecer, pois pues, pois adicar ese tempo pois a a facer cousas que estaríamos mellor pois igual outros estaríamos pois na cama ou diante do sofá televisión, non? Pero sí. pero bueno, agradecer que non se perda un poquíño a historia do noso país e eh, sobre por todo onde venga sobre todo neste caso como é Adorna, non? Eh, tú, tú situalo agora na ría na rías baixas sobre todo, pero antes estábamos aí coa dúvida antes de cando dávamos comienzo ao programa Cando, cando estamos presentando a tua entrevista E tiñemos a dúvida de ser É unha embarcación propia De, de Galiza ou, ou tamén da Costa Cantábrica Pero tú eres xa puntache a, a dúas rías Non hai Noutro, noutro punto da Galiza Noutra vila mariñira non, non se representa ese tipo de embarcación Ou hai ese tipo de embarcación Semellante a Dorna Pero que ten outro nome ou... Si, sí, realmente Eh, un tema un pouco com, Non se se complexo bueno, Simplificado para que a xente entenda uh, Un pouco como está O esquema das embarcaciones tradicionais en Galicia uh -huh. A verdade é que en Galicia Como temos Rías Existe unha diversidade de, de entornos Cada Rías tem unha geografía diferente Unhas condicións de mar diferentes E iso provocou Colasmo dos séculos eh, As adaptacións A ese medio As adaptacións a nivel de embarcacións a ese medio fosen diferentes uh -huh. é dicir, nos estamos no na lado norte da ría Punta Vedra, e aquí embarcación que podíamos considerar tradicional é a Dorna o outro lado da ría es decir a uns 5 km en línea recta cruzando a ría a embarcación tradicional é o Vato Polveiro que é uh -huh. unha embarcación que non ten pues, prácticamente nada que ver en un pouco máis ao sur, na ría de Vigo embarcación tradicional é a Gamela que non ten absolutamente nada que ver e a veces estamos a distancias entre vilas de 5 ou 10 km e sí. as condicións, eh, digamos, geográficas y do, do mar, o ser diferente está en propición que uves, eh, que, que exista porque sigue existindo unha gran variedade de, de tipologías en relación a Adorna, o espacio natural da Adorna que se recoñece como natural a eh, arriba de Arousa sí. mm, mais ou menos de, de, de Riveira hacia o sur e sí. aos límites eh, ao sur, diríamos ou podríamos decir que a, pues a, o lado norte da ría de Pontevedra e eh, sumado a este espacio natural as illas de Arousa e de Ons son un pouco eh, o espacio o hábitat da Verna só so que, bueno, outras vilas, como digo existen outras tipologías que son igual tradicionais De feito, agúas ata poade, como por sempre no caso da gamela, que teñan un origen incluso mais antiga, só que non son darlas, e están, son diferentes porque están adaptadas ás condicións eh, do mar e xeográficas desas de vilas, que a veces son incluso vilas concretas, sen sequer son zonas sí. dunha ría. Hai vilas en particular que teñan aso porque tipo, xa, como o caso comentaba antes, de eh, do voto por tira do bueu, sendo Eso vou pouco máis cunha vila, que é unha tipoloxía que é propia. Propia e casi, casi exclusiva da familia. Aja. adorna, bueno, eu sempre teño imaxina eh, un, de adorna, é unha especie de chalano con, con vela, non? Digamos así en plan basto non? Sí. Eh, per, eh, eh, bueno. Pero a, a gamela no, non ten vela, ou uh, ten vela. Si, paso paso os tricores, paso paso estei de Galicia, en de logo, e penso que de calquera, o sí. sea, de, de calquera lugar da costa mundial eh, tradicionalmente usaban vela. Era o, o método de propulsión. Outro caso serían as embarcaciones tradicionais de río. que O método de propulsión eran sí. os remos. Si, sí. non, eu tiño, pesa, eh, pensaba que agamelo... Pero la... no caso das da, da embarcaciones de mar todas tiñan e teñen, e siguen tendos que entendo, se conservan eh, vela. En... Si sí existe, eu teño sí, detectado un pouco a confusión entre entre Chagana ou o que ti comentabas agora, que chamamos Gamela porque os nomes eh, tamén varían sí. eh, o que nunha se chama Gamela nunha ría a, a 20 kilómetros utiliza esa denominación para referirse a outra embarcación En todo caso, o que se comunese popularmente como Gamela e a adorna non son exactamente a mesma, a mesma embarcación. De feito, non se parecen non nada. Eh, ambas tiñan vela, originalmente, pero a nivel de construcción son completamente diferentes. Eh, eu creo que existe esa confusión, porque tanto a gamela como a adorna son as duas tipologías maíz, maíz, igualmente extendidas, e sobre todo que hoxendía mellor se conservan. Sigue habendo moitísimas gamelas repartidas por, pues, por toda Galicia, Ainda que a mí me gusta chamarles mais que gamelas, para non confundir coa gamela da Ría de Dío, que é un barco diferente, gustame chamarles chalanas, eh, entón, pois, sigo vendo por toda Galicia, e dornas, aí, pois, aí non se encontraba moitísmas, uns cuantos centos delas, a molloría, como comentaba, na Ría de Arousa e algúnas en Porto Vera, pero a verdade é que hoxendía hai dornas, pois, en Euskadi hai dornas, de gente que se levou para ali, en Andulucía hai dornas, e dornas por toda Galicia. Eu pensaba que a xalana, o chalano máis a gamela que eran a, a mesma cousa Estaba, Pensaba que era un nome sí. diferente, o xalano máis do norte no, O, o chalano e a gamela que, que pregaban do sur, pero que era a embarcación de remo Si, si sí, sí, non, son a mesma e non Xa. Refiro a que, bueno, eh, popularmente, eh, tanto chalana como gamela os, As denominacións se utilizan para referirse a unha embarcación plana, por debaixo mm que a imaxen que temos todas, todos velas, é unha embarcación para navegar a remos, e indica levaban unha pequena vela, son normalmente embarcacións para navegar en zonas interiores, ría ou dentro dos puertos, porque como, como comentaba, non teñen o sea o fondo plano, non teñen unha quilla, entón non sirven para navegar en zonas donde haya, onde exista moita forza de mar e tal. Bien. O asunto é que para non provocarse un error ou para non provocar unha, centa, unha certa confrontación prefire denominada Chalana <coughs> Porque na río de Vigo existe unha tipoloxía de embarcación Que se chama Gamela Bueno, na río de Vigo e ata a costa da Guarda Hai unha embarcación se chama que é unha embarcación cuadrada Tipo a prueba de popas son cuadradas E uh -huh. que navegaban con vela E máis unha embarcación probablemente de tipoloxía máis antiga y yo para pues para no confundir esas gamelas, las gamelas de pues, arriba digo con conceptos que tenemos todos nos como gamela prefiero chamarrias gamelas que todos comiencen, pues chalana sí, sí, sí. Bueno, me, aclaro, xe xe xe bueno, aclaro chime bastantes cosas, eh? siempre estaba con chalana y gamelas que eran cosas semellantes, pero bueno y sí, realmente son embarcacións eh, si tengo aparciones que se llama gamela son una embarcación, una tipolxía completamente descrita, conocida Y que é propia pues, da ría Edigo e da guarda e então a mí parece un error que noutras rías, mais o norte se utilice ese concepto de, de gamela para referirse ao que en realidad son chalanas son chalanas, si, sí, si, sí, pues si sí, estamos errados eso son das zonas de... Claro, de, de, de, de... En, certo modo, en certo modo, non quero ser eso, moi pesado e inestito con isto isto o que demostra que existe unha riqueza una riqueza pues, etimolóxica sí. Eh, moi grande e moi variada, igual que existen diferentes eh, diferentes eh, condicións geográficas e de mar, nas diferentes rías tamén para referirse ás embarcacións existen eh, ou diferentes nomes para a mesma embarcación ou o mesmo nome para referirse a diferentes embarcacións, dependendo en que lugar da coce de Topes Si, sí, si, sí, no, bueno, eh, cos apeiros de, de Labranza tamén ocorre algo semillano Si, sí, si sí. Pero bueno, eh, o, o tema da adorna, o sea, como os vai recuperando, tedes Tedes algúns proxectos de, de restauración, no? Fase de restauración de marcación. Vos mesmos. Sí, sí ver, bueno, os proxectos que cada asociación leva cousa pues un pouco depende da súa capacidade, do número de persoas que estén vinculadas e traballando activamente pero, bueno, a nivel xeral, ¿no? a nivel de, das asociacións que hai por toda Galicia, xa digo, hai embarcacións, hai asociacións, hoxe ti, hai por toda Galicia. De feito, nesta federación, que se fundou un ano 93, da cal asociacións, nos, amigos de Adorno, somos socios, agora mesmo somos 45 asociacións de toda Galicia e do norte de Portugal. E, oh, sí, que máis en menos, eh, le vamos adiante proxectos de, de restauración, por un lado, restauración de bellas embarcacións, eh porque rescatamos por aí abandonadas ou que algunha persoa, algún propietario a tiña agarrada na casa e decide cedela de tamén hai proxectos de nova construcción hai moitas das dornas, gamelas lanchas eiteiras, vortes polveiros galeóns que vemos navegando xendía as nosas rías que son embarcacións de nova construcción embarcacións que se construíron nos últimos 10 ou 20 anos E despois tamén hai un, claro, un interese por conservar Por conservar o que se ten Conservar lo, nas millores condicións E é un trabalho que se faía ano a ano Mes a mes e día a día E tamén potencial a nivel social Que a xente escoñeza Que xente saiba que Que eso forma parte da súa identidade cultural E que son bens cerimoniais Que ainda que a nivel administrativo Non se si reconeza Ainda na legislación Pero que teñen o mismo valor y le mesa conservada con medida pues, que calquera iglesia en calquera barreo. Ya, ya, bueno, aparte das dornas, por lo que por lo que intuyo, o sea, a nivel de Galiza como se ve, eh, digamos, hai outras asociacións que ainda que na súa rías ou nos seus portos non teñan ese tipo de embarcacións, que sí que pelexen ou que intenten recuperar as embarcacións tradicionais polo, eh, do, do propio lugar, non? O sea, polo, polo, porque por lo que te refires, Digamos eh, Na ría de Darousa na, na zona xeográfica que te limitabas A eh, Adorna, na de Vigo Agamela Na Bote Polveiro uh -huh. eh, O xa sea, noutros, eh... noutros recunchos da Galiza Supoño que habrá outros tipos de embarcación e eh, Terán outros nomes eh, Teres referencia sí. de, de comanda neses, neses lugares? Ou... Si, sí, absolutamente É Eu... un... Eh, a nos toca non ser amigos adorna xa digo a tipoloxía da que, que máis exemplares se conservan e quizás a, a máis, unha das máis reconhecibles pero si xa, xa en outras asociacións en outros puntos da Costa galega que están recuperando embarcacións que son menos coñecidas das cales que quedan hoxendía moitos menos exemplares non significa que fosen menos populares antes porque antigamente había miles exemplares pero polo motivo que se, xa xa moitas veces por unha cuestión de que se adaptaron peor a a aparición dos motores, porque cada barco ten unha forma, e hai formas de barcos que se adaptan mellor ao registrar un motor pois hoxe tipo poloxías que pasaron, por exemplo de haber eh, nos registros que se conservan, vamos sí. eh, mil exemplares a principios do século XX pois pues, ten tengan despois a quedar un, dous ou tres como hai algúns casos de alguna tipoloxía sí. eh, por exemplo, algún caso que, que seria interesante salientar de tipoloxías que se están recuperando casi de, de andanada un agote polveiro, por exemplo vos podes ir día navegando hai tres. Sabes, hai que a do século do século pasado había uns 900 solo na Uri. na vila de Bueu. Hoxendía quedan tres. E eh, quedan uns, penso que seis máis musealizados. É decir, expostos, pero non no mar. Sí. Eh, outra tipología interesante en que se está trabalhando nos últimos anos é a lancha xeiteira. Lancha xeiteira foi unha das tipologías que durante o século XX máis xemplares había, miles de durante século XX, miles o se seu era principalmente desde muros ata malpica, a costa da morte principalmente e hoxendía hai tres e son tres réplicas gracias a que hai 20 anos xa topou Eh, soterrada ou enterrada nun areal ou restos de unha que la a única lanche original que se conserva es decir en 100 anos pasou de miles de lanche a, a só quedar os restos de unha no, yeah. cal é o motivo? que lanche pola súa forma é un barco que se adaptou moi mal a hora de instalar de motor então optou por queimar desguazar ou abandonar eh, tamén unha tipología que se está recuperando casi de manada e a buceta Eh, propia da ría de Muros en Olla, no norte, pois por Ribadeo, tamén tiñen o bote de Ribadeo, que estaba bastante esquecido e tamén está absurdindo eh, movimentos para recuperado. Como digo, moi diverso, um, moi diversa cantidad de tipologías que hai, e están se formando traballos moi, moi interesantes eh, a nivel local, tipo un grupo de persoas que recoñece unha tipoloxía un descubre ou investiga sobre unha tipoloxía ven que, que hai posibilidad de recuperala e se fai porque o que queremos hacer todos desde a federación estimulamos iso eh, que se conserve na medida posible esta variedade bueno, Pois pues, é... Eh eh é de agradecer bastante lo hablabos a labura eh a toda a xente que está dedicándose de ese tempo ese tempo libre non a recuperar un poquiño parte da nosa historia, parte da nosa da nosa riqueza, da nosa diversidade, non? Porque estarme, eu que son da zona de Burela aí estremeixando Brayado un poquiño de de descoñecida totalmente, Ainda Tendo o mar de preto totalmente da da cantidad de barcos e de e de tipoloxías que hai na nas nosas costas, non? na costa do noso país. Sí, Pero... quizás no norte e menos Porque, claro, eh, o mar eh, bate moito máis fuerte unha costa moito máis exposta Entón, estas condicións xeográficas non deron pé A que existira a riqueza, puite eh, tipoloxías E, sobre todo, en cantidade que houbo nas rías Na rías é un mar protegido Un mar no que no inverno podes traballar en águas interiores da ría Eh, e iso facilitou pois que, que houvese un maior aproveitamento de recursos marítimos e portanto que aparecesen máis tipoloxías e que houvese maior número de cada unha delas no norte, como digo non houbo tantas perindas, física e si barcos como digo, en, en Ribadeo en Viveiro siga habendo algúns botes tradicionais e pouco a pouco se van recuperando si, sí, bueno, Ribadeo e Viveiro que sen, son rías ou máis pequenas que as da baixo Sí. pero siguen sendo rías, non é, claro. can, non é igual o porto de burela para esas cousas que, que a ría de Ribadeo ou de Viveiro. Pero... Claro, absolutamente, por digo que as embarcacións tradicionais de Galicia son embarcacións pequenas. Cando falamos de embarcacións tradicionais de outros países, eh, pois pues ven nosa grandes barcos de gabotaxe, barcos que servían para transporte de mercancías. En Galicia as embarcacións tradicionais son embarcacións de pesca para sair a faenar casi no día ou facer unha noite no mar e volver eran empresarios para traballar, digamos, na costa non? e claro o entorno da ría é máis propicio para que exista esa, esa diversidade como comentaba antes antes mencionarxe tamén a aquí a Euskadi eh, eh, antes no, bueno, fai unhos días cando no anterior, no anterior domingo me parece que falando con Ana así de, da túa posible entrevista e tal uh -huh. e E acordoseme, porque aquí está non sei sé si se vos te, te de relación con Albaola uh -huh. ou se fostes vos eh, a asociación que se dedica aquí a recuperar os botes de Euskal Herria tamén que, sí, sí, sí. Que... Euskal Bateleiroac Eh? Ay, bueno, nós temos eh, principalmente relación con, con unha asociación de Lecaitio que se chama Eus, Eus, bueno, realmente unha federación de asociacións se chama Euskal Bateleiroac e... Yeah. De feito, nos, amigos de Dorna, o ano pasado estivemos en Lequeitio cunha das nosas Dornas, invitarnos ali a participar nas festas de San Pedro, de Lequeitio, e, bueno, existe unha relación bastante fluida entre eh, asociacións e a Federación Galega con algún asociación de, de Euskadi, porque, como mínimo, compartimos esas ansias por conservar eh, conservar ese patrimonio que consideramos que é interesante manter vivo na medida das posibilidades se non pode ser manter vivo en usos, quer decir, non se nos dedicamos, xa non nos dedicamos a pescar con alas, pero si manter vivo en cuanto a a, pues a, nivel material, non, que mantemos esas mercadías. Tamén como el caso de Albaola, a verdade é que non en unha entidade de costeaxe, decimos así un contacto fluido, porque eh, está a outro nivel, digamos, un proxecto que involucra institucións e todo iso, pero a verdade que estamos moi moi admirados, incluso nos conhecemos a un coñecínos un carpin nací porvo sigo trabalhando eh, para eles para el valor a la construcción da nao que están facendo y estamos realmenterayados con que con que se sean capaces de gestionr un proyecto que, que por lo menos no distancia y chi si que te pendente una visita as instalacións eh, dando distancia un proyecto que que, se, que presume ser tan tan grande y sí si que ve sí si que sí si que ve non acordábame porque fai anos acórdome estuveran xente de, da Galiza de, bueno es, ahora mesmo xa fai tantos anos que non recordo o nome da asociación de, de galegos e que, que viñeran con algún adorna para aquí estaban uh -huh. dúbidas se fora des os pues de Porto Novo ou de asociación próxima a vos, pero tiño a lembranza disso de, de estar aí en, en san en Don Iván e máis en San Pedro e, uh -huh. e compartilhar aí con, con galegos que viñeran e bueno, pues que que ven sí. que viñeron e bueno facer illes o recebemento e agora sí, tan pouco asegurar, vamos, eu sei que decidamos en varias ocasións a, a o sea, no asociación en Euskadi, a última foi o, o ano pasado, xeigo no le crédito, en, en, en algun outra ocasión eh visitamos Escai, tamén xa temos estado eh, en Cataluña, varias veces en Portugal, varias veces en Francia, en Brest, eh, Duernemé Eh, y normalmente este tipo de de colaboración o este tipo de viajes, fazémolo sempre de maneira coordinado coa nosa federación. Es decir, outra federación, outra asociación dun lugar ou a veces unha administración, como no caso dos franceses, pónse pois en contacto coa nosa federación, eh, traslállanos unha invitación oficial, eh, nalgúas ocasións incluso nos facilitan dinero para pagar transportes, porque, bueno, hay que levar barcos e non sempre sin xelo. E nós sempre que podemos e conseguimos juntar un grupo de persoas eh, encantados de, de visitar nos lugares e tamén que veñan que veñan, pues, pois, eh, compañeros de Euskadi, de Cataluña e de outros países a Galiza, cando, cando nos organizamos algún evento máis Pois eh, importante Vaya Que diferencias Existe unha coisa que existe unha relación moi fluida E é unha das grandes diferencias Entre um, Como se está recuperar este patrimonio En España Digo en España pues, bueno, pues No conjunto do Estado Que de todos modos um, eh, Digamos este asociacionismo econismo eh, Moi O Estado é es moi ou a situación do socialismo é moi diverso non é igual en Galicia que se leva traballando 30 anos, que en Andalucía que están aparecendo agora alguns colectivos ou que en Cataluña, non? Mm. Pero bueno, ainda así, en todas as diferentes regións de, de nacións de, que, que componen o Estado Español eh, o bo que ten que estas estas accións que se levan a cabo para recuperar este, este patrimonio xurden da, da ciudadanía mm. que, que se interesa, polo que considera que é propio E iso é es unha cousa pouco habitual e que no resto de Europa admiran moito Porque no resto de Europa, que son moi avanzados no tema da recuperación, conservación do patrimonio marítimo eh, Sin embargo, son as administracións que fan ese traballo Non existe, digamos, unha preocupación social que se manifeste a todo punto de que se xan os propios cidadans eh, Que pues, meten a mano e o tempo de guiñeiro en recuperar embarcacións Bueno, ese é un traballo pendente sempre no Estado Español Que, que sempre que, que sempre queda cuxo coixo ¿no? Sempre vai por diante ciudadanía Antes que, que as administracións Pero bueno, ese é un, un, un mal pendente que temos en todos os ámbitos sí. eh, que, que, que bueno O gaia algún día se Se, se cambie E eh, hai outra, outras maneras de traballar ¿no? uh -huh. Pero bueno Unha das coxinhas antes de rematar a entrevista Que che quería preguntar era as diferencias, non, anda porque a todo eu penso que a maior parte da xente, non, eh, aínda que íbamos pretado o mar, como no caso de aquí de de, de Orellita Rentería, o sea, que temos o, o mar aí a, a, a nada, a tiro de pedra, como se souber dicir. Eh, uh -huh. claro, descoñecemos totalmente eh, a vida do mar, eh, descoñecemos totalmente como non xa a tradición E eh, as embarcacións de antigo. Que diferencias pode haber eh Digamos, entre unha dor, o sea, nas, nas tipulexes de embarcacións recorrendo a costa sur da Galiza e tirando por todo ¿no? o Cantábrico, non? Ou sea, aí... hai... Eh, si, sí. como digo, o panorama na Galiza é moi diverso, non? Unha ría a outra varía, porque tamén existe esa variedade de, de entornos. Eh, eu quizás diría... Eh, Por, por partir un exemplo a embarcación tradicional e non porque seja máis importante ni seja máis meritoria pero a embarcación tradicional vai ser conhecible da Galicia e Adorna Adorna e por non centrarme en outras pero por comentar unha data que alegas Adorna eh, é unha embarcación completamente diferente, completamente diferente a Cásica que era outra embarcación que tradicional que conhece eh, e as diferencias residen en dos, dos puntos principalmente un dos puntos é o casco de Adorna Casi os costados, os laterais, están construídos cada un dos lados por cinco tábuas. Es decir, adornan total o casco está formado por 10 tábuas, solo de más ni menos de tábuas, y además no están clavadas una pegada a otra, sino que están colocadas de manera escalonada. Eso se llama se construcción en tingladillo. esa eh, construcción es muy poco habitual en casi ninguna en casi ningún otro lugar o topas hai outros tipos de construccións en tingladillo que poden recordarnos, por exemplo, os drácares vikingos que se construyen en tingladillo, pero bueno, é de unha maneira diferente. De todos modos, como existe similitudes, hai estudiosos que, un pouco especulando, eh, sempre relacionan a Dorna con os drácares vikingos, que, bueno, que pudo haber ese influxo duns e dos outros cando hubo as invasións eh, vikingas eh, normandas en eh, pues, rías, Eh, que van a saltar principalmente Santiago e entón é unha das diferencias a construcción é un e non a tope, que a construción habitual nas nas embarcacións do, do Cantábrico a tope que o casco do barco, é dicir a costado, está construído por moitas tábuas pequenas que están clavadas e pegadas da de vela diferente e están construídas pues, os costados do barco eh, de maneira diferente por nombrar unha das embarcaciones máis máis reconhecibles do Cantábrico, pois pues, estaría um, a treinera a treinera é unha das embarcaciones típicas do Cantábrico eh, si é verdade que en tempos máis ou menos recentes deixaron de utilizar vela e pasaron a utilizar prácticamente só o remo e os mariniros seguían así, remos da unha, e en as casas ardiñas cargaban, e voltaban a aos portos a remo, e facían así a remo, porque era maneira de haceros moi rápidos eh, cando non desaseguraba xe hai vento ou pois con outro, oito, unhas persas remando eh, consigue ser o primero, a primeira persoa o primeiro barco chegar a porto, e asegura esta é mellor venta e xa digo, unha maneira de construir completamente diferentes por comentar unha anécdota, e así para rematar e non estivarmo moito cando chegaron os fomentadores a Galicia para, digamos, explotar o tema da, da conserva e antes o tema da salga de peixe decidiron traer vindo Cantábrico as traiñas ás eh, costas galegas porque consideraban que ian a ter un suministro de peixe e principalmente de sardinha moito máis fluido porque os mariñeiros que navegaban ou pescaban en traiñas eran máis rápidos que os que iban en, en dornas ou lanchas xeiteiras e iso provocou a aparición das traiñas aquí provocou pois, eh, que se perdesen muitísimos muitísimos muitísimos ejemplares de doas aceiteiras, que son las doas un pouco grandes, grandes, y as lancheiteiras. Es decir, ou traer unha tipología de fora, pois con unha, unha intención eh, comercial ou económica ou empresarial, provocou que se perdese parte do do patrimonio tradicional da zona. Joder. E non podíamos estar falando contigo Outro hora máis sí. que é que é esa, porque... Vamos, Indara Por eso he comentado ao principio Que, que non, non é meritorio eh, por, por lo menos no meu caso Non é meritorio eh, Que dedique o meu tempo de ocio A isto, porque disfruto dizer, Este é un tempo de ocio que se disfruta Eu disfruto, por lo menos Entón non é un mérito, non é xito Que ninhan recoñase isto Por, por, por gusto propio Ya, pero bueno, hacia todo que te lo gusto, ten que seguir o gusto propio, E ter tempo para facelo, e, o sea, ter tempo para facelo, dedicar o tempo libre o pouco pouco, moito que poidas ter para facer iso ese premeritorio, non? Eu sempre parto diso ainda que, que bueno, é, tú digas que, que tal, pero ese premerio, <risa> para mí ese premeritorio que algán se sadiqa eso eh porque bueno, eu son medio la cazán aí. <risa> entonces E, deixo, o vexo e o recoñezo máis pues, En outros ámbitos de conservación De outros elementos, non sei Culturais, etnográficos Que non me tocan yeah. a mi indirectamente eh, Pero neste caso Como iso, é unha cousa que foi algo de maneira natural E que realmente disfruto Pois pues, non llevexo moito mérito De todas maneras, yeah. pues, agradeces eh, por un lado Que a sociedade eh, Vexa positivamente a nosa labor E por outro lado, tamén se agradece E se agradecería máis cando as administracións coñecir pues, a dedicar unha milésima parte dos seus recursos para pues, para recuperar e por en valor e mostrar as cidades específicas de patrimonio e que además que un ben o caso que pode sacar moito rendemento en diferentes ámbitos bense turístico, bense cultural, bense educativo, creo que son un patrimonio que ten moitas potencialidades e que quizás os iniciantes, os mandatarios, os, os gobernantes que miran todo pola rentabilidade que poden sacar viso ainda non, non vivo con claridad que, que eso que puede ser una, una cuestión muy productiva y sin embargo en otros países hay décadas que se están haciendo pues de manera positiva y que se han demostrado que un recurso cultural y un recurso un, un valor turístico no para un valor para un turismo de calidad que puede dar pues grandes resultados económicos Aí está mm -hmm. en eh, eh, non perder parte de historia do país porque yo penso que también con recuperación das adornrnos también se recuperaba parte etimología propia de, de cada zona ¿no? o sea Ese é o objetivo fundamental nunca venha sí. dúvida sobre tempos nos tempos que vivimos y máis especialmente puis nos últimos seis sete anos no que qui pois, entend unha crise todo se cuestiona todo ese valor a nivel económico nunca está máis decir que o viñeiro que se invierte en este patrimonio non é viiro tirado porque máis alá de, de recuperar o que no o propio nos identidade é un patrimonio caso pode sacar rememento sin prostituílo si sí. respetando y poniendo un valor un patrimonio Que, o casi pode sacar eh, productividade económica sí si, sí, no, totalmente de acordo contigo A ver se, se algún da xunta nos escoita que eh, se lle a a bombilla e eh, eh, van facendo un poquiño de caso que que moitas veces falamos aquí e eh, van van lleve facendo un poquinho de caso a historia e a cultura do noso país que temos que recuperar e eh, eh, bueno, lo menos hai xente que no seu tempo dele cero adica ese tempo a a ese traballo que, que como a, eu concedo totalmente contigo deberían facer eh, as administracións debería ser un papel da, das administracións que representan a sociedade eh, e deberían ter esa, esa pequena eh, digamos curiosidade non por, por manter viva un poquinho a nosa cultura eh, que logo de, de moitos ou poucos cartos pero ao fin o cabo si serve para manter un poquinho a riqueza cultural do noso país, non? a diversidade tamén Dende logo, e así para, para rematar Dende luego creo que si sí deberían facilitar eh, A labor E facilitar entusiasmo que teñen persoas Pois pues, como eu, como outros centros Como eu que existen por toda Galicia E por toda España eh, Creo que deberían facilitar a labor Porque eu si sí defendo ¿no? Que sean os propios cidadanes Que xestionen os seus recursos E que non seamos tan dependentes Da de administración, dos diseñadores públicos Que son nosos, si, sí, pero mira Se si non nos queren dar non hai problema nos vamos a continuar facendo unha labor altruista a prol de este patrimonio pero si sí, existen moitas medidas que as administracións podían tomar para facilitar nosa labor e ni sequer implicaban unha mellor inversión de diñeiro que non puñera eh, trancos sí, eh, trancos administrativos ou facilitar nos que tivésemos accesos a, a, a usos de zonas portuarias e a ter espacios nos, nos portos dedicados ou reservados para embarcacións tradicionais cousas así que non custan nada simplemente ter un pouco de vontade política e a veces votas menos niso Aí está, bueno Odito, podíamos estar falando contigo dúas horas máis, pero xa sí. casi o tempo xa se nos alongou algo de máis a entrevista sí. eh, E bueno, eu agradecido de terte a, a outra veiro do teléfono e, e bueno, su, supoño que de outra volta vemos de estar contigo porque quedaron bastantes cosas aí bastantes preguntas que facerche, pero sí. como é, dicen... Todo, todo ando tirar, es un meu e sa sinto perme estivido un pouco a máis, pero no, a oh, que a me de, de demostarte unha cousa que, que disfruto e que me encanta. No, no, o pasa que calculamos mal o tempo e eh, podíamos bueno. haberte chamado Media hora antes eh, podíamos haber feito unha entrevista un pouquinho máis longa, pero pero bueno, de seguro que doutra volta vemos ese sí. chamal e eh, eh, seguir un pouquinho máis esa asociación de amigos da da Dorna de Porto Dorna, Novo por e eh, Eh, bueno, gracias por la labura, gracias por estar ahí otra vez en el teléfono y eh, a toda otra vuelta, Alejandro Piñeiro. Muchas Muy gracias a vos. Buenas noches hasta la próxima. Hasta la próxima, Alejandro. Hasta buena. Vico. Pues ahí quedaba... <laughs> Eh, Alejandro, eh, bueno. Pois nada, seguimos aquí co programa, vamos a poñer unha unha cancionciña, non sei se Pablo se ten que marchar. Sí, vale. que... eu fuxo xa, pero antes de fuxir eh que lembrade que ainda que seña casi o último programa, penúltimo desta desta deste ano 2015, non vos esquezades que xa pronto, pronto va a chegar o Palpador. Ai, ah, é verdade ou sea que ide escribindo ou mandando desexos, pero o apalpador está próximo e xa hai unha, unha lista por aí de por onde a pasar polas cidades da Galiza, pola pola escala de pasar. Mm. O sea que Ollo... Agora, agora falaremos un pouco diso para que a xente estea ben enteradiña. E bueno, 24 a cear ben, eh? Que a tope eses, esas barrigas ben ben ben encheñas. Pues nada. Eh, despedímonos de Pablo con Das Capital y <ríe> despois seguimos oh, aquí no programa. Agora con Das Capital. <ríe> agora no me vou, agora que to Ata volta. Non funciona. Me queda. Si, si, Xa vai. Entramos en territorio fora da lei a marge del pacto entre clases. Entramos en territorio fuera de ley, a marge del pacto entre clases. e xa estaban eses das capital co seu tema Unidade do seu traballo Grecia de 2013 e bueno, antes de rematar o programa queríamos ler a carta de Raúl Agulleiro preso independentista que le gaxa 365 días e, e que bueno, en Ceibar podemos ver esta carta e vamos lela para darle voz votando a vista atrás Nestes 365 pasos que andiven, pasaron moitas cousas boas e malas. A vida pode mudar drásticamente nun abrir e fechar de ollos, mas nunca deixan de pasar os días, as horas, os minutos. O cárcere non é máis que un castigo para aquelas presoas que elixen rachar cos moldes, coas injustizas, coas imposicións, mas nunca debe ser, nen significar tempo perdido. Nun cárcere intenta munillarte, que traizou esos teus ideais, convertinte nun máis. Sua coherencia e entrega militante son garantía para superar o castigo carcelario dunha forma digna e con enteireza, e co tempo poder mirar atrás con orgullo, facer balance e comprender que, máis cedo que tarde, estaremos do outro lado dos muros e que os anos invertidos por todo un povo na luita pola súa liberación é unha luita que non cesa, e non só so iso, senón que é unha luita que estamos a gañar. É obvio que a luita nas cadeas nada ten que ver coa luita na rúa Deste lado, máis que resistir con firmeza e determinación ás condicións que sofremos Non podemos facer demasiado É na rúa, o momento e o no lugar de axir Busquemos os espacios onde se unen a luita pola liberación social e nacional que, como as meigas a velosainos, elixemos a aqueles que interesadamente perfeccionan a técnica de luita xa mítica de aguardar a que outros creen as condicións das que máis tarde se aproveitaron. Poñamos as cartas acima da mesa. Da mentre os guardián do cambio se unen aos da nova socialdemocracia, os pequeno-burgueses nacionalistas, notes a ironía, son os que mantenhen viva a chama de resistencia á demanda da ruptura. Agora que o régimen do 78 parece desmoronarse, non temos dúbida de que precisamos percorrer o noso propio camiño, sem presas, sem comparacións, para poder materializarse nunha ruptura real. Onde Galiza seixa un agente político soberano, en vez de encontrarnos coa fraude de unha segunda transición de 360 graus. Dixo Castelao, Nos temos fé no noso pobo e moi logo o noso povo terá fé en nos. Esta máxima oxe xega en pé. Non se pode entender a asistencia de presos políticos galegos nas cadeias do Estado español sen un pobo que busque reconquistar a autoconciencia colectiva como tal, en unha terra nosa, socialista, popular e democrática. E non basta con certificar que os movimentos existen, há de crer tamén que teñen futuro e que ese futuro é noso. Avante. Pois con esta carta de Raúl Agulleiro despedímonos ata o vindeiro programa que non sabemos se será o vindeiro domingo día 20 ou se xa pasará o ano 2016 polo medio teremos a visita do apalpador como dicía o compañero Pablo que na noite do 24 aparecerá nas nosas casas para deixar os cativos eh, alguna cousa se teñen O seu, a súa barriga ben chea de cear eh? así que todo o mundo a, a comer ben o 24 para non quedarse en agasallo e eh, eh nada máis con isto despedímonos vamos despedirnos cunha canción de, de ese grupo que lle gustou tanto a Pablo Malandrómeda que estamos aquí descubrindo os seus traballos e eh, eh nada máis con iso despedímonos Con Noite de Mala Andrómeda. Ata vende o programa. Marcha unha esplendida. As extensións do eros Toman posición Saen da metade escura Collen formas figuras Das fantasias mais porcas Pegan as portas con chave Outros saen da casa onde van Os veciños non suspeitan Que traes ese carro atrás Nem que te mostras nas más Aproveitas que un farol fundido é cómplice De que non se complique o que faz Calé o prezo do anonimato Vivir nun calé xón com gato Exato, nin espicho, nin chato Un careto na retina Unha sombra nunha esquina Unha camisa Tras cortina, los nombres esváense como apellidos, do que comes, se lembra su cheiro corporal. Mientras sudan alcohol, alguien prepara un instrumental. Esos que miden las noites en BPMs. hombres mujeres, máquinas, secuencias eternas, con ritmos feitos a más. Sientes enfermos, baixos profundos, muestras su limina y se ama rever. que poder afogar fora a fauna amargada por los días. So una especie de na no memória Escanza que a linha divisória entre ben e mal Emerge o animal, vampiros Busca un alimento estendendo o vírus Mentre chove, a alga arrastra a merda Caras partes máis baixas, encoge nos quartos Asfixian as almas, sangran En forma de papas se non tan Mirando mais persoas e o mundo desconhece ese lugar abatado No que a desgraça coge á un despistado Que encontra morte longe de todo o apodre ser sem nada que fazer para avisar esa familia sombra ruido calma escuro norte no poder verme onde está sombra ruido calma escuro norte Xercos prismáticos de frente, Ca apagado apagada observándote, Non chame esa pañalca porque tan pendientes, Descáner de esas cámaras, Controlando o gando no mesmo edificio onde ocultan torturas, Eles si que guardan un segredo cando se encontres, Con guedellas de festa, Co guaki-dolki agachado, Non era tan doado de catar, Como o ruido da suspensión do BX ao pasar, Nada é o que parece nais, Non conhecen Conhece un país con Marcha a verdade o álcool Enche os corpos e as mentes botan por fora Tudo é bonito pero os fala baratos Afarando o estrangula Aún se non entras no círculo No circo na noite a dimensión sonora flora Nos sentidos toman importancia ruidos que soan na casa na rua Un coche sen luces deixou un golpe seco na lembranza Desaparecen rapazas baixo as estrelas Sintelas como un pedido nos tímpanos Cócritas bandidos refugiados no silencio Humanos ignoramos a banda sonora Da natureza a ópera dos grilos Arraxaves nocturnas Mentre esti durmas tranquilo Moi cerquinha atúa As flores mostrarán o seu sexo A lúa, sombra, ruido Calma, escuro Noite non pode verme onde está